Размишление. Прочетоха се работите върху темата най-любимото число за мен. Какво подразбират в математиката под думата единица? Отговор. Единицата се взема като единична мярка за измерване на нещата. Тя нито ги увеличава, нито ги намалява. Значи единицата е мярка, а сама по себе си е несъизмерима. Ако имате едно плюс едно плюс едно плюс едно е равно на четири, какво означава четворката в дадения случай? Четворката е резултат, който показва, че единицата е взета като мярка четири пъти. В какво седи красотата на този резултат? Да допуснем, че имаме едно житно зърно, то представлява единицата, която сама по себе си е несъизмерима. Ако първия път посеем това житно зърно в добра почва, втория в още по-добра, третият път в още по-добра. И най-после четвъртият път в най-добра, какъв ще бъде резултатът при това четирикратно посяване на житното зърно? То ще се подобрява все повече и повече. Може ли да се изчисли сколко ще се увеличава житното зърно при всяко ново посаждане? Отговор може да се изчисли. Обаче ние казваме, че единицата нито се умножава, нито се намалява. Тогава продължава ли се единицата? Увеличението подразбира продължение. Представете си, че имате една ока вълна, която трябва да изпредете. Ако я изпредете по-дебело, конецът ще бъде по-къс. Ако я изпредете по-тънко, конецът ще бъде по-дълъг. Значи вълненият конец може да се продължи или скъси, без да се измените жената му. Зависи от това, как ще се употребят силите на единицата. Да знае човек как да използва за всеки даден момент силите, които са вложени в единицата, това представлява един важен вътрешен закон. Какво представлява числото 2? Отговор. В математиката числата се разглежда чисто количествено. Числото две е известно количество, което показва, че единицата е взета два пъти. То може да се вземе като квадрат на единицата. Има много положения, от които се разглеждат числата. Ако приемем, че единицата е едно разумно, съвършено същество, то само по себе си ще взема различни положения. Всички положения, които влизат в неговото съдържание, може да означим с различни числа. И тъй в физическия свят единицата е мярка за нещата. Питам, коя е единичната мярка в умствения свят, с която се познава дали известна мисъл или идея е права? Коя е единичната мярка за човешката интелигентност и за човешката разумност? И известно е че числата в математиката биват рационални и ирационални, т.е. са измерими и не са измерими. И тогава, от чисто философско гледище, ние казваме, еди кой си човек е ирационален, т.е. не са измерим, неразумен, несъвместим. Но има друго твърдение, според което и рационалните числа за земята са рационални за един повъзвишен свят в такъв случай не са измеримите числа не са измеримите идеи от повъзвишения свят са мярка за са измеримите числа и идеи на земята всяка идея която е несъизмерима Непостижима е единична мярка за измерване на всички други идеи. Значи първичната несъизмерима идея е мярка за всички други идеи. По този начин именно се обяснява как човек сам може да прави разлика между две свои състояния на радост и на скръп. Когато изпитвате някакво състояние на радост или на скръп, трябва ли да дойде при вас някой професор да ви учи какво е радост и какво е скръп? Не, вие сами знаете какво е радост и какво е скръп. Ако скърбите, може ли някой да ви убеждава, че това, което чувствате, не е скръп? Той може да ви говори само за това, че резултатите на скръбта са добри, но в дадения случай скръбното състояние за вас е много реално. В окултната психология или в психологията на живота същото имате и двете състояния. Състояние на скръб и състояние на радост. Едното състояние е положително А, и с него се мерят другите състояния. То се взема като единична мярка. Второто състояние е Б, то е състоянието на скръп, отрицателно състояние. Тия две състояния се сменят едно с друго. След радостното състояние... Неизбежно ще дойде състоянието на скръп и обратно. След скръбното състояние ще дойде радостно състояние. Тази смяна в състоянията се забелязва и в природата. След състоянието А иде състоянието Б. И след състоянието Б иде състоянието А. Тия смени означават състоянията на човешкия дух. Такива са законите на природата. Състоянието А представлява пролета на живота. И тогава човек се радва, защото има добри условия отвън. Състоянието Б представлява зимата на живота. И тогава човек скърби защото външните условия са неблагоприятни. Той няма дърва, няма средства за прехрана и така нататък. Питам, по колко време траят скръбните и радостните състояния в живота на човека? Ако състоянието А трае една минута и състоянието Б ще трае една минута, или ако състоянието Б трае две минути, и състоянието А ще трае две минути. Понякога се случва едно малко изключение между тези две състояния. Например, състоянието А може да трае една минута, а състоянието Б две минути. Значи при тръйността на тия състояния имаме следните възможни случаи. Едно към едно, едно към две, две към две и две към едно. Това са само външни условия. Това са само фази на живота. Коя е мярката, с която се измерват тия състояние? Как се определя радостта и скръпта? В радостта и в скръпта има една микроскопическа частица от материята. Която може да се измери само в трансценденталният свят. С особени везни се измерва каква милионна част от грама съставляват скърбите и радостите в живота. Ще ви дам един пример, от който да си съставите идея каква е тази малка част от материята, която причинява скърбите. И радостите. В едно шише с вместимост един килограм, туряте е чиста вода и само една капка червена боя, която силно се разрежда. От тази разредена течност изваждате една капка и я поставяте в друго шише от един килограм вместимост. Пълно с чиста вода. От второто шише вземате пак една капка течност и я поставяте в трето шише. Пълно с един килограм чиста вода. По този начин продължавате да пренасяте от разредената течност други шишета. Около 30 на брой. Пълни с чиста вода. В хомеопатията... Се казва, че след 30-то разреждане на една капка от известен разтвор, всяка капка от последния, дадена на някой болен, може да го излекува. Можете ли да изчислите каква част от материята се съдържа в последната вода след 30-то разреждане на капката, като се знае, че всяка капка съдържа една стотна част материя от милиграма. Отговор. Като се извади една капка от първото шише, тя ще съдържа едно към една милионна част от първичната материя. А след тридесетото отделение капката ще съдържа едно към един милион на 30 степен. При това доказано е, че колкото е по-разреден известен разтвор, толкова по-ефикасно действа. Такова малко число, т.е. такава малка част от материята, представляват радостите и скърбите в живота на човека. Но макар и да е микроскопическа, тази част от материята, тя моментално внася промяна в психиката на човека. Казвам, малките микроскопическите идеи в живота са по-силни, отколкото великите. Този, който започва с малките работи, винаги има по-добри резултати от онзи който започва с големите, с великите работи. Забележете! Всички уния, които започват с големи работи, свършват в живота свалит. Тия пък, които започват с малки работи, винаги успяват. По същия начин действа и природата. Тя започва с микроскопическото, и постепенно го увеличава. Така е расла земята, така израстват и растенията. Ето защо Всички ще се стремите не само да мислите така, но и да прилагате този велик закон в живота си, да си служите с него. Ще ви задам следния въпрос. Може ли да се обичат числата? Отговор. Известна симпатия се поражда към дадено число, но защо и как става това, не знаем. Може ли да се обичат скъпоценните камъни? Отговор. Може. Те са хубави и привличат погледа. Може ли да се яви някъде светлина, ако няма условия, поле, дето да се проектира тази светлина? Ще се спрем на този въпрос от чисто физическо гледище. Ако имате един апарат, кинематограф, но платно нямате, ще могат ли да се проектират картините? Няма да могат. Има ли нещо в скъпоценния камък, върху което могат да се проектират идеите? Например, вие се радвате на един скъпоценен камък. Носите го на ръката си, защото е спомен от баща ви или майка ви. Обаче, ако бяхте сам света, този скъпоценен камък нямаше да ви радва. В този случай хлябът, който ядете, и водата, която пиете, нямаше да ви радват. Сега ви ядете и пиете все заради някого, за майка си и за баща си, например, защото те искат вие да растете. Това показва, че всички хора са под закона на внушението. Майка ви е яла и пила, и вие ядете и пиете по закона на внушението И не можете да избегнете това. Ако майка ви не беше яла и пила, и вие нямаше да ядете и пиете. Всичко това става по закона на внушението Всички неща се предават по вношение. Някой ще каже, какво ще стане с нас? ако не ядем и не пием. Не е въпросът в това, но аз искам да ви наведа на мисълта, че идеите, чувствата и действията на човека се предават и възприемат чрез внушение. Ако на една идея, зачената в нас, внушим да не яде и пие, тя ще умре. Както майката може да внушава на своята дъщеря или на своя син, така и вие можете да внушавате на вашите идеи. Щом у вас се зароди една идея и я храните, т.е. давате и да яде и да пие, тя ще се развива, ще дава плод и ще ви слуша. Всеки човек трябва да слуша. И и тъй ще размишлявате върху вношението. Често някои хора казват, аз ям, защото искам. Не, вие не сте свободни в това. Нямате свободна воля. Всички ядат по вношение. И когато вношението се изтощи съвършено, в човек се изгубва желанието за ядене и той казва, Нищо не искам да ям. Значи намали ли се силата на вношението, човек се изтощава и апетитът му постепенно отслабва и намалява. Даже и продължителността на човешкия живот на земята се определя от закона на вношението. От майката зависи колко години да живее детето й. Колкото години е определила на детето си да живее, толкова и ще живее. Ако майката каже, че иска нейното дете да живее 50-60 години на земята, то не може повече да живее. Това е крайният предел за неговия живот на земята. Някоя майка казва, нека моят син поживее до 60 години. Че да бъда и аз жива, да си го погледам и да му се порадвам. Никоя майка не определя да поживее синът и до 120 години. Тя намира, че това е премного, Няма нужда от толкова дълъг живот на Земята. Най-много определя до 100 години и, и там спира. Затова хората сега живеят малко на земята. Продължителността на живота зависи от самия човек. Някои хора, като слизат от невидимия свят, сами си внушават колко време трябва да живеят на земята. Защо си внушават? Защото като дойдат на земята, те забравят колко трябва да живеят. Всеки живее толкова години, колкото той сам си е определил. Този въпрос е свързан сред още въпроси и подробности, но основният закон е, че много от нашите навици се дължат на вношението. Следователно време е вече човечеството да мине от фазата на вношението във фазата на вдъхновението. Вдъхновението е божествен закон. Той изразява божествения живот. При закона на вношението може да се яви някой човек с по-силно вношение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето вношение. Вдъхновението обаче е нещо по-високо от вношението. Никой не може да въздейства на вдъхновението. То е постоянно и винаги расте. На онези хора, които си внушават, животът им е непостоянен и променчив. На тия пък, които се вдъхновяват, животът им е постоянен. Такива хора могат да учат без усилия. Вношението е човешки метод. Когато искаш да учиш, ти трябва да си внушаваш, че можеш да учиш, докато най-после придобиеш това, което желаеш. Това е все още придобивка чрез насилие. Дойдете ли до закона на вдъхновението, там започва истинският живот чрез който може да се създаде Вашият характер. Почне ли човек да работи с закона на вдъхновението, той навлиза в една нова област, в областта на хармонията. Мнозина от Вас си внушават да постигнат различни неща, но не успяват, нямат резултати от своите опити. Например, лягате вечерно време и си внушавате да станете рано, но се успивате. Защо нямате резултат? Това се дължи на неразбиране на природните закони, на неправилно съгласуване с природните течения. Ако искате да се ползвате от окултната хигиена... Трябва да спазвате следното правило. Искате ли да ставате сутрин рано? Лягайте си вечерно време в 9 или 10 часа. Ако си лягате в 11 часа, вечер или в 12, или в 1 часа след полунощ, вие не можете да спите спокойно и няма да можете да се ползвате от праната в природата. Защо? Защото преди вас са легнали да спят много птици, кокошки, млекопитаещи животни, деца и по-възрастни хора, които използват праната в атмосферата и за вас остава по-малко или по-право недостатъчно количество. Съвременните аристократи които си лягат много късно и заспиват късно, едва към 3 или 4 часа сутринта, по което време се събуждат много животни, хора, наближава изгряването на слънцето и в атмосферата се набира повече прана. Те заспиват към 4 часа сутринта и спят до 10 часа преди обед. Щом знаете това, Спазвайте правилото, дойде ли 9 или 10 часа вечер, лягайте си, за да може организмът ви да погълне тази прана, която е останала още свободна във въздуха. Разбира се, понякога може да се случат изключения от това правило, но аз виждам, че много от вас са турили изключенията като правило. А това не трябва да бъде така. Искате ли да учите? Ставайте сутрин в три или 4 часа. Какво говори високият идеал? Да хванете най-голямата си слабост и да воювате с нея. Само така ще се прояви силата ви. Казвам, всички недъзи, които имате, са богати условия да се прояви силата ви. Те представляват кривата посока, по която е тръгнала водата във вашия живот. Затова ще хванете тази вода и ще я впрегнете в колелото на вашата воденица, да мели брашно, да върши работа. При изключения няма да се смущавате ще си легнете и в 11 часа, и в 12 часа, в колкото ви се налага. Ще знаете, че умният човек се нуждае от по-малко сън, а глупавият от повече. Умният човек употребява по-малко време за учене. Глупавият употребява много време. Паметливият ученик като прочете веднъж урока си, той го е запомнил вече. Ученикът, който има слаба памет, много пъти трябва да чете урока си, да издивява по 3-4 часа и скоро го забравя. Щом човек има недъзи, ще знае, че е станало отбиване на енергията от правилния и вървеш, поради което чрез закона на внушението трябва да я върне в правия и път. Не е лесна работа, наистина, да се бори човек със своите недъзи. Не е лесно да изправяш един након в твоя живот, даден от родителите ти. Да изправиш работата на баща си и на майка си, това е най-трудната работа която ти предстои в живота. Но изправиш ли веднъж тази погрешка? Ти си гениален човек в своята воля и устойчивост. Ако не можеш да изправиш погрешката си, това показва, че си крайно слаб човек. Сега аз забелязвам офсинцъв ви една вътрешна нерешителност. Не можете да приложите окултната наука. Допуснете, че в известна част на почвата има един извор, който не може да си пробие път навън, не може да извира. Какво показва това? Отговор, че почвата е рохкава. Може ли да наречем извор това? което не изтича навън. Отговор Не може. Де отива водата на този извор? Отговор Потъва надолу в земята. Питам Какво нещо е мисълта? Извор Де тече вашият извор? Вашата мисъл? Де е водата му? Отговор И тя потъва някъде дълбоко в почвата. Не, освен, че не потъва, но никъде не се явява, това, което вие считате за мисъл, не е тази мисъл, за която аз ви говоря. Вашата мисъл се намира в твърдо състояние, както водата, която замръзва на някои места във вид на сняг и лед. Щом започнат снеговете и ледовете да се топят, изворите протичат. Събудили се съзнанието от човека, изворите трябва да протекат, мисълта трябва да си пробие път. Друго положение. Ако някой извор е грамаден, но е потънал някъде дълбоко в земята и хората го уловят, и впрегнат да кара колелото на някоя воденица. Трябва ли той да се обесърчава от тази работа? Отговор. Не трябва да се обесърчава. Тази вода в движението си може да върти и сто воденични камъка. Този извор губи ли нещо от себе си? Той ще даде нещо от себе си, но и ще придобие нещо. Едновременно дава и взема. Понякога вие се боите да не би вашата мисъл, като излезе на повърхността, да се изгуби. Не, има една естествена мисъл, която вие трябва да пуснете да тече. Тя е божествената мисъл, която вие трябва да обработвате, да и пробивате пътя да си тече. Обаче има и една специфична мисъл, която е за вас. Не смесвайте вашата мисъл с Божествената мисъл. Когато дойдете до Божествената мисъл, вие ще я пуснете свободно да върви. Дайте ход на Божествената мисъл. Някои могат да ви кажат, че сте глупови, неразумни хора и така нататък. Не обръщайте внимание на хорските приказки. Човек, който обръща внимание на всички кучета, които го лаят, той никога няма да стигне на мястото, дето отива. Ако той рече да се спира и да се запитва защо кучетата лаят, защо магаретата реват, защо свинете грохтят, защо петлите кокоригат? Какво ще излезе от неговото пътуване? Човек трябва да си каже, кучетата нека лаят, магаретата нека ревът, свинете нека грохтят, петлите нека кукуригат. Аз ще си вървя в пътя, ще си отивам по работа. Това е божественото у човека. Пък щом се дойде специално до човешката мисъл. Тя тече в тесен кръг. Там човек може да обръща внимание на всичко, което става около него. Дойде ли до божествената, до първичната мисъл, дайте й ход. Божествената мисъл винаги трябва да протича през съзнанието на човека. Щом божественото се прояви нормално и правилно, и човешкото ще се развива правилно. И обратно, щом божественото не се развива правилно, и човешкото няма да се развива правилно. И тъй, вие трябва да имате една велика божествена идея в себе си, която трябва да разбирате много добре. Вие не трябва да разправяте тази идея на света. Тя е само за вас. От нея вие ще черпите своята сила и мощ. Що се отнася до вашите специални мисли? Тях може да поверявате на вашите приятели. На този, на онзи и те ще ви се радват. Казвам, божествената мисъл. За всеки даден случай е единична мярка, с която се определят човешките мисли. На друг език казано, божествената мисъл е първичната мисъл, която е вложена в душата на всеки едно Едно нещо трябва да имате предвид, да се пазите от вношенията, от влиянията на света. Влиянията на външния свят могат да ви се отразят така, че да попречат на правилното ви развитие. Сегашния свят си служи много с внушението. То се употребява като хипнотическа сила. Влезете ли в света, ще срещнете само вношения, правила, закони, ограничения. И така нататък, пазете се от тази мрежа на света, за да не спрете развитието на Божественото в себе си. Представете си, че някой ваш приятел настоява да направите нещо за него. Ако кажете, че не можете да го направите, вие губите. Ако идеята му не е права и кажете, че ще я изпълните за него... Пак губите. Как трябва да постъпите като окултни ученици? Отговор. Ако идеята му е божествена, ще му услужим. Ще му кажете, аз съм готов да направя всичко, което е добро. Никой не може да те задължава да направиш това, което не е добро. Например, някой ти каже да хвъркаш във въздуха. Как ще направиш това? Невъзможно е. Птица не си, криле нямаш да хвъртиш. Каже ли ти обаче да ходиш по земята, това е възможно да го направиш. Каже ли ти да влезеш във водата да живееш, и това е невъзможно за тебе. Какъв отговор трябва да дадете на тия две желания от страна на вашия приятел? Отговор ще му кажем, той пръв да ни покаже, как се хвърчи във въздуха и как се живее във водата. За следния път искам от вас най-разумен отговор на тия два въпроса. Не се изисква голяма философия за това. Ако ви дойде на ума някой хубав отговор, добре. Ако не дойде никаква мисъл в ума ви... Оставете въпроса без разрешение. Не можете ли да решите някоя задача? Не я започвайте даже. Според окултните закони, не се позволява да почнеш една работа и да я оставиш наполовино недовършена. Започнеш ли една задача? Реши я до край. Не можеш ли да я разрешиш? Ще кажеш... Не съм готов още за тази задача. Когато бъдеш готов, ще я започнеш. Ще видим идния път колко души от вас са готови с отговора на въпроса как може да се хвърчи във въздуха и как може да се живее във водата. Сега ще ви помогна в отговор на тия въпроси, за да не се смущавате. Ако ви кажа да влезнете в някоя гостна стая с вашия кон и из вашата каруца, ще можете ли да направите това? Ако разбирате буквално, вие не можете да влезете по този начин в никоя стая. Но въпросът не седи в буквалното разрешение. Вие ще влезете с коня и с каруцата си в двора. Коня ще оставите в дама. Къруцата под стряхата, а вие сам свободно ще влезете в стаята. Реплика. Значи човек може да хвърчи във въздуха с мисълта си, но не и със своето физическо тяло. Да хвърчиш смисълта си. Това реално нещо ли е? Ако ви кажа да се качите с мисълта си над някой голям оплак, и да видите какво има там, ще можете ли да направите това? Или ако ви кажа да отидете мислено на мусала, да проверите какво е времето там и да се върнете да ми кажете, ще можете ли да направите това? Ако можете да ми дадете точни сведения, значи да действително сте били на мусала и вашето летене с мисълта е реално. Не можете ли да ми отговорите точно какво е времето на мусала? Хвъркането с мисълта не е реално нещо. Действително човек може да лети с мисълта си над облаците, но за това се изискват редица упражнения и вътрешна подготовка. Индусите са изучавали този закон. Те са правили много опити с мисълта си. Западните народи още не са изучили това изкуство, да хвъркат с мисълта си. То не е недостъпно за човека, но работа се изисква в това направление и изисква се концентриране на мисълта. Имайте предвид следното правило. Всички мисли... И чувства, които са недостъпни за вашия ум и сърце, оставайте навън, не ги приемайте в себе си, докато не ги проверите. Всяка мисъл и всяко чувство, които не са проверени от ума и сърцето на човека, внасят смущение в него. Затова пазете вътрешното спокойствие на вашия ум и на вашето сърце. Доброта, истина, красота това е любовта.